Martin, ja. alltså helt slut. Ja, jag med. Så alltså, var inte det här tältet. Ja. Alltså måste vi ha ett intro. Nej, vi kanske kan hoppa över det den här gången. Ja, jag tycker det. Vi kör. På med musiken. hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild and if I chance we make a child. That just Hej, yeah. hey, välkomna till en nytt specialavsnitt av Bonuspappan och Plusmamman. I vanliga fall en på om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Men just idag en podd om sorgbearbetning. Just det, vi följer ju det här handlingsprogrammet för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Och vi läser en bok som heter just sorgbearbetning. Och den är skriven av John W. James och Russell Friedman, det är två amerikaner. Den heter i original The Grief Recovery Handbook och är översatt av Anders Magnusson. Anders Magnusson har vi med som gäst i avsnitt 50 och om ni vill skrolla tillbaka och lyssna på det. Vi kommer även att ha en intervju med Anders i slutet av våran sorgbearbetning. Just det, en liten I avsnitt 13 av detta. Ja, det blir det. Mm. Men detta är ju då avsnitt 11 och då ska vi snart läsa kapitel 11 som heter presentation av relationsdiagrammet. Det är väldigt spännande för det här är ju faktiskt näst sista avsnittet förutom mm. avsnitt 13 då. Nu börjar det hända saker. Ja, hur känns det? Det känns ju spännande för att jag vill ju komma fram till det konkreta och själva handlingarna mm. så att det blir en bearbetning. Om man vill köpa den här boken så kan man gå in på sorg.se mm. och där finns också en gratis bok. Just det, det finns en pdf-bok man kan ladda ner som heter När brustna hjärtan läker. Och det är Anders Magnusson som förklarar lite kring sorg och sorgbearbetning. Så det kan vara en bra start innan man köper själva handlingsprogrammet. Och jag har ju haft den stora fördelen att få gå hos en certifierad sorgcoach kan man säga. Just det, Maria Hoffman i Kungsbacka, hon jobbar på Compassion Awareness. Mm, och de kan man lyssna på i avsnitt 59. Och man kan även läsa mer om henne och Louise på CompassionAwareness.se. Men de här certifierade sorgbearbetningscoacherna finns ju lite överallt i världen, håller du på att säga, överallt i Sverige. Och de går då en specialutbildning hos Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Mm. Just det. Men varför ligger vi här i ett tält, Martin? Ja, Frågan är om det hörs, men vi har ju hamnat i Hästholmen utanför Ödeshög i Östergötland. Vi har ju varit på en liten roadtrip och gjort en intervju i Finnsbong Och så ska vi åka vidare till Borås och göra en poddintervju. Det är till senare avsnitt. Det roliga är att du i morse kom upp och sa att nu har jag bara till Vänen. Jag fick inte riktigt ihop det som vi har kampat vid Vätters strand. Ja, jag och geografi är kanske inte helt kompatibla alltid. Men det är ju förstås Vättern. Och det var ovanligt varmt. Jag har alltid tänkt att Vättern skulle vara kall. men det var för att du okay. trodde att du var i Vänen. Men det har varit extremt varmt nu också. Sen i morse så kom jag ju på ett otroligt bra göteborgs också. Kan jag inte och ja. dra det? Måste du det? Ja. Vi, vi är ju vid... Hästholmens klosterruin. Och då tänkte jag, om man är väldigt nödig och går upp och slår den sjua vid muren, vad gör man då? Man är äcklig. Man ruinerar. Åh, dåligt. Ja, dåligt. dåligt. Jag erkänner att, att var det var dålig. Vi får se sen i klippningen om det, om det blir kvar. Ja. Nej, men Det var en trevlig liten trip. Vi har ätit polkagriser. Har vi inte gjort Vi har köpt I Gränna på vägen upp till Fingstbången. Ja. Vi fick aldrig se den där jätten. –Sov jag då? Nej. Han ska kasta ut Visingsö. –Nej, just det. Han är verkar inte vara kvar. –Jo, men han ska ju stå där. Har de, har de tagit bort den? –Eller du menar någon staty eller så? –Ja, men varje, varje gång vi har kört förbi en jättestaty. Men jag såg inte den, men jag tror att jag måste ha slumrat till. De kan inte ha tagit bort den. Mm, –Nej, jag Jättenvist. minns inte heller. Ja Jag tittar nog bara på vägen just då. –Ja, i alla fall. Men nu är det väl dags att börja läsa och gå igenom kapitel 11. Ja, det känns lite vemodigt att det ska snart vara över. Ja, men jag tror att det här blir bra. Så då har vi läst det elfte kapitlet som handlar om relationsdiagrammet. Mm. Och då finns det ju en viktig skillnad mellan det och förlustdiagrammet som vi har gjort. Och det är att man ska markera både de glada eller positiva känslorna och tankarna. Och de sorgliga och negativa. Och en händelse kan ju vara både sorglig och negativ. Ja, om man liksom har ett minne så sätter man dit den och så känner man- att, ja, men jag känner både negativa och positiva känslor och det där. Då kan man ta stolp åt båda hållen. Ja, så man gör en mittlinje först då på ett A4-papper eller A3- om man vill ha ännu större. Och så drar man uppåt när det är ett positivt minne- och neråt om det är negativt. Och det måste ju inte vara en person- som man har en relation till utan det kan ju till exempel vara sitt arbete och om man då har förlorat sitt arbete mm. och då kan man tänka tillbaka på det, vad som har varit positivt och negativt. Ja, och det behöver inte vara någon som är död. Nej, det kan vara en levande person och då börjar man ju med antingen när man först träffades, till exempel om det är en make eller maka eller med första medvetna minnet om det gäller någon av Föräldrarna. en släkting liksom. Mm. Som en syskon har man kanske känt hela livet men man kanske inte kommer ihåg den första tiden. Nej, just det. Sen en sak som man får komma ihåg det är att fullborda. Det är inte samma sak som att glömma. Nej, det sa vi innan också. Men vi säger det igen för att det är himla viktigt. För att man kanske känner sig rädd då speciellt om det är ett dödsfall att om jag gör det här kommer jag glömma bort min mamma eller min partner eller så. Och det är inte det som är meningen. Utan man ska bara fullborda så att man slipper den här känslan av att man önskar att någonting skulle vara annorlunda än det var. Mm. Annorlunda, bättre eller mer av, mm. har de ju som en förklaring. Mm. Sen så finns det då tre olika dimensioner av den här relationen som de delar in den i i boken. Och det är den fysiska relationen. Och den upphör ju helt vid ett dödsfall. Och förändras väldigt mycket vid en separation. Till exempel om man har varit gift med någon och sen skiljer sig så förändras ju den fysiska relationen. Ja, även om man lämnar sin arbetsplats så är man ju inte fysiskt på sin arbetsplats. Nej, längre. faktiskt. Sen är den känslomässiga relationen och den förändras ju väldigt mycket oavsett om någon dör eller lever vidare. Och sen så finns allt annat som man inte kan sortera in så enkelt och det kallar de andligt- och där tycker jag i alla fall jag att man kan välja helt själv vad man lägger in i det ordet. Man kan nöja sig med att känna att det som inte är fysiskt och inte känslomässigt, då kallar vi det andligt. Det kan vara någonting som man inte riktigt kan definiera som, som gör att man ändå känner samhörighet med en person eller en plats eller ett husdjur. Sen är det ju viktigt att man inte fastnar i att det måste vara perfekt eller att minnet måste vara precis på rätt år, eller att man tänker att oj, måste jag, jag kommer inte på någonting, jag kommer inte ihåg någonting. Utan det viktigaste är att man börjar och sätter sig och skriver och att man är ärlig, att man tittar ärligt på det. för Förhoppningsvis har man valt en partner som man kan vara väldigt ärlig med sen när man ska redovisa, men om inte annars så ska man vara ärlig mot sig själv. Ja, det tror jag också är det viktigaste, att minnena blir sanningsenliga utifrån vad man själv har upplevt, då kan det till exempel vara så att en person som har dött att man spontant så vill man ju bara lyfta fram de alla goda sidorna och det man saknar hos den här personen. Men ska man vara helt ärlig så är det antagligen så. Eftersom ingen är perfekt så kan man även hitta saker som har varit lite jobbiga under tiden som man har känt den personen. Och då måste man vara ärlig och ta upp dem också. Så det kommer troligen bli staplar åt båda hållen oavsett vilken relation som man bearbetar. Jag kommer ihåg att min sorgbearbetningsterapeut sa att, att hon skulle peta på mig lite ifall jag, hon märkte att alla staplarna var nedåt eller att alla staplarna var uppåt. I det allra flesta fall, om man har gjort det rätt, så ska det vara som du säger staplar både uppåt och nedåt. Annars så får man nog kanske gå tillbaka och fundera en gång till. Man bara har staplat det ena hållet. Ja, det kan ju vara, säg att man har skilt sig- och det har gått till på ett taskigt sätt, tycker man- från den andra personen. Han eller hon kan ha varit otrogen- eller på något annat sätt ljugit- eller stridit på något oskyst sätt- om barn och pengar och vad som helst. Och då tänker man ju mest att det är negativt skilsmässan- men då glömmer man att titta på hela relationen- för en gång i tiden- när man träffades så blev man förälskad och man gifte sig av kärlek och så vidare och då får det också vara med. Så ärlighet mot sig själv och då kan man ha det här i bakhuvudet att man ska försöka tänka vad hade du önskat vara annorlunda eller bättre eller vad hade du velat ha mer av i den relationen. Sen kan man ju tro att även om man vårdar någon i livets slutskede, någon som är väldigt allvarligt sjuk under lång tid och att man tycker att man hinner prata ut om allt om man har sagt allt man vill till den personen och tror då att man är beredd att släppa taget och, och gå vidare så är det faktiskt så att själva döden själva dödsfallet sätter igång automatiskt en genomgång av relationen så man kan inte riktigt vara beredd även om det har tagit flera år och en person har haft en sjukdom och, och till slut gått bort så ska man inte tro att man är klar med den relationen utan även den behöver bearbetas. Ja, och det här är ju då som vi pratade om det här är den fjärde hemuppgiften att göra det här relationsdiagrammet. Och då ska man ju då ta fram sitt förlustdiagram sedan innan och välja en sorg som alltså man tror är den som påverkat en mest så börjar man där. Ja, och det är inte säkert att det är den som man markerade som allra starkast i förlustdiagrammet. Men det är ändå den viktigaste, den som påverkade mest i nutid. Ja, det kan förändras sen. Men man tar den som man känner att den här förlusten påverkar mig fortfarande. Jag tänker mycket på det här. Jag har mycket jobbiga tankar och känslor runt det här. Mm, just det där oförlösta då, att man återkommer till det, att det bubblar upp. Mm. Ska vi sammanfatta kort då? Jag har redan sagt att man tar ett papper eller större ritar en mittlinje och sen prickar in från första gången man såg den här personen mm. till dagens datum, olika minnen. Ibland kan det vara att du kommer ihåg många minnen och ibland kan det vara att man kommer ihåg få minnen. Men pricka in de som du tycker sticker ut. Ibland kan det vara så, speciellt att du inte kommer ihåg så mycket så kan det vara triviala saker som du tänker att äh, men det spelar inte så stor roll. Men kommer du på så mycket annat så skrivningar i dem så får man se vad som hände sen när man ska redovisa. Ja, och det finns ju exempel i boken. Mm. Författarna John och Russell har gjort egna förlustdiagram. John gjorde om sin bror som dog i ganska unga år och då har han till exempel med en sån sak som att brorsan lånade hans pilbåge när han var sju, åtta år bara och förstörde den. Och då blev ju storebror John blev väldigt arg och sådär. Och, och det har han med nu i sitt eh, relationsdiagram. Och Russell har gjort över sin eh, första fru. De fick inga barn och hon ville ha barn och skilde sig bland annat därför de hade en restaurang ihop och han tog inte upp hur duktig han tyckte att hon var till exempel. Hur hon var kreativ med själva matlagningen och sådär. Och det har han tagit upp i det relationsdiagrammet med ex-hustrun ex där då. När man sitter och gör det här så är det ganska viktigt att man inte hamnar för mycket upp i huvudet. Man ska inte värdera det utan skriva ner det. Och så låter det ta ungefär en timme. Ja, och känner man att man fastnar att man sitter där med linjen och, och inte kommer på så mycket så kan man faktiskt ta ett separat blankt papper och bara skriva ner allmänna saker så att man inte liksom tänker att ja, det här måste vara någonting som jag har problem med nu eller detta är en oförlöst tanke eller känsla utan man bara beskriver lite allmänt och sen går man igenom den listan och föröver de sakerna som man märker att ja, men det här kanske var ändå en, någon viktig sak som vi aldrig pratade ut om. Och sen kan det finnas personer som du tänker att jag kan inte för min själ komma på något positivt med det här som om man haft en förälder som har... Kanske klankat ner på en eller till och med misshandlat den eller utsatt den för kränkningar verbal och fysisk så kan man faktiskt skriva ner saker som att de har tagit hand om en efter bästa förmåga, gett en kläder och kostologi. Så att försök ändå även om det är en relation som du känner mycket negativitet runt att hitta någonting positivt i den relationen. Mm. Det finns... Jag tror de sa att det finns, det finns nog ingen relation som inte finns något positivt och tvärtom att det finns ingen som är odelat positiv heller. Nej och då kan man som sagt sänka förväntningarna där på det måste inte vara jättestora dramatiska händelser utan det kan vara lite mer vardagligt också. Och man behöver inte som studera hela relationen utan ta några saker och som sticker ut. Och om du tar en relation som där personen fortfarande lever och ni kanske har en bra relation nu så kan det ändå vara vettigt att gå igenom den som till en förälder man kanske har försonats och mm. tycker att nej men det var det förflutna och så. Så kan det kanske eventuellt finnas någonting. Mm. De skriver att eh, de flesta lyckas i alla fall hitta tio stycken händelser i en relation som kan ha betytt någonting. Men ja, hittar man inte tio riktigt så går ju det bra också och Många av oss hittar nog fler. Mm. Så ska vi ta och göra en liten paus nu. För sen så kommer ju det femte partnermötet. Mm. Jag har ju gjort ett relationsdiagram. Jag har valt en relation som jag vill titta närmare på. Och så har jag fyllt i detta. Och du har gjort det redan sen tidigare på Compassion Awareness. Så du är liksom klar med det. Men vi kan ju gå igenom nu mitt relationsdiagram. I det här femte partnermötet och så kan vi berätta om det. Vi kanske ska dra igenom de här instruktionerna en gång till innan vi gör vår paus. Ja, det kan vi göra. Man ska ju göra det i samma form som det fjärde, fjärde partnermötet. Jag tycker det är roligt att de alltid skriver att ska, man ska ha pappersdagsduka med sig. Ja, just Så det. Det, det är viktigt. Och så ska man vara på en neutral plats så att inte platsen ger massa negativa känslor i sig. Och verkligen avsätta tid, för det här är ju inte någonting som man säger oj, nu hinner vi inte, utan verkligen känna att man har tid att redovisa båda två. Mm. Och så upprepar man sina löften om att man ska vara totalt ärlig och att man har även då ett tystnadslöfte. Att man mm. inte sprider vidare det och att sorgen och bearbetningen kan se olika ut för olika personer. Ja, respektera att man... varandras upplevelse. Mm. Och sen sådana här konkreta instruktioner att man ska sitta lagom långt ifrån varandra och att man ska inte röra vid varandra. och Man får skratta eller gråta om det liksom är passande, men man får inte prata alltså till den som lyssnar. Då. Just det. Och så ska man komma ihåg den här bilden då av att vara ett hjärta med öron. Mm. Och om man börjar gråta när man berättar om sitt diagram så ska man försöka fortsätta prata så att det inte blir en lång paus där utan man kan liksom prata sig igenom gråten där och sen om man är bekväm med det så kan man avsluta med en kram om man har bestämt det med sin uh, sorgbearbetningspartner. Mm. Men då ska vi väl göra detta då Martin. Är mm. du beredd? Ja, jag är beredd. Så, då är vi tillbaka. Ja. Ja, fast vi är fortfarande kvar i <laughs> samma lilla tält. Som vi har lånat av din brorsa. Det var jättejobbigt att sätta upp det. Mm, det blev Speciellt. lite sent. Speciellt som det var alldeles mörkt. Och alla trådar och pinnar hade trasslat ihop sig. Nu är det mest varmt. Men en fin dag. Hur som helst. Vi glömde att berätta hur man skulle göra om man arbetar på egen hand. Så jag tar det lite snabbt först. Mm. Och eftersom du arbetar på egen hand kan du dra nytta av att använda John och Russells relationsdiagram som din tysta partner. Läs deras relationsdiagram igen och titta sedan på ditt eget och lägg märke till skillnader och likheter. Mm. Mm. Och sen var det en instruktion till som jag tänkte kanske är speciellt för människor som gillar att prata mycket som vissa som vi känner. <hör> typ du. Och det är det att du ska redogöra händelserna ganska så raskt och inte breda ut texten för långt och absolut inte komma in på andra relationer. Du kommer ju märka när du läser att man kommer ihåg vissa saker och då kan man ju ta med det, men försöka hålla sig till det som man skrivit ner. Så att det inte tar för lång tid att det ska ta ungefär en halvtimme per person då, så att en timme sammanlagt. Och ifall det drar ut lite på tiden så ska man inte vara orolig för det men det ska i alla fall inte var en jättelång utläggning om hela ens liv. Ja, och vi kan ju gå tillbaka och ta en ny relation. Göra ett nytt relationsdiagram och bearbeta. Men och nu, då kan nu vi går och ha du händelserna i förväg, Martin. Vi har ett kapitel kvar. Mm. Och det är väldigt spännande för nu ska man göra om det här relationsdiagrammet till ett brev. Just det. Det tycker jag låter upp. Ja, mm. och innan man har gjort det ska man inte börja på en ny relation. Nej. Alltså börja på en en ny, ett nytt relationsdiagram utan man tar... Ett i taget och sen så får vi ta det i nästa kapitel vad man gör sen. Mm. Jag tycker i alla fall att det känns bra att ha läst upp det här för dig. Även om det var mycket, tror jag, i det som du kände igen och som vi har pratat om innan. Ja, men jag tror att det är jättebra så här att man får det liksom på en tidslinje. Mm. Och även att jag tror när man läser upp det också att man ser ett mönster. Jag såg en del mönster när jag lyssnade på dig, och jag vet att det fanns en del mönster när jag läste upp mitt, som man känner att oj. Och det kom man, min salbearbetningsterapeut Maria sa ju också det att du kommer att märka när du har de olika relationerna, att du också ser ett mönster där mm. mellan olika förluster du har haft. Så att, allt detta är ju uppbyggt på, av en anledning. Mm. Även om man kanske inte ser det så tydligt precis när man gör det. Nej, och sen blir det ju alltid lite känslosamt och det är helt naturligt. Ja, bara igenom det. Mm. Känslor ska ju passera igenom en. Man ska mm. inte hålla kvar dem inuti sig själv. Tack för att ni har lyssnat. Vi kommer ju snart med ett ordinarie avsnitt på måndagsläpps nummer 61. Och då har vi Anna Hallén Böjtenhöjs som gäst. Det är väldigt intressant. Hon har själv ADHD och är väldigt kunnig inom biokemi och kost. Mm. Hon har skrivit en bok som heter Energibarn och den finns i en ny upplaga nu som heter Energibarn 2.0. Där finns även recept och mycket tips om hur man ska må bättre om man själv har ADHD eller hur man ska hjälpa sina barn att må bättre, till exempel genom kost. Mm. Och har ni trillat in i det här programmet bara av en slump så är detta avsnitt 11 i en serie av 12 som handlar om sorgbearbetning. Så tycker ni att det här kanske, oj vad pratade de om? Så lyssna på de andra och förstår ni fortfarande inte vad vi pratar om så beställ boken. Mm. Den finns på www.sorg.se och heter Sorgbearbetning. Precis. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Jag måste öppna Martin, jag dör. Ja, jag ska krälla mig ur tältet. Varför sover man i tält? Det är fruktansvärt obehagligt. Ja, men det var spännande. Vild camping, det har jag inte gjort sedan 90-talet tror jag. Nej, väldigt vilt. Mm.